בראשית פרק כה ויוסף אברהם, וייקח אישה ושמה קטורה, ותלד לו את זמרן, ואת, יוקשן, ואת, מדן, ואת, מדיין, ואת ישבק, ואת שוח, ויוקשן ילד את שבא, ואת דדן, ובני דדן היו אשורים, ולטושים, עיפה ואפר וחנוך ואבידה ואלדעה, כל אלה בני קטורה. ויתן אברהם את כל אשר לו ליצחק, ולבני הפילגשים אשר לאברהם, נתן אברהם מתנות, וישלחם ממעל יצחק בנו, בעודנו חי, קדמה אל ארץ קדם. ואלה ימי שני חיי אברהם אשר חי. מעט שנה ושבעים שנה וחמש שנים. ויגבע, וימות אברהם בסיבה טובה, זקן ושבע, ויאסף אל עמיו. ויקברו אותו, יצחק וישמעאל בניו, אל מערת המכפלה, אל שדה עפרון, בן צוכר החיטי, אשר על פני ממרא. השדה אשר קנה אברהם מאת בני חטא, שמה, קובר אברהם ושרה אשתו. ויהי אחרי מות אברהם, ויברך אלוהים את יצחק בנו, וישב יצחק עם באר לחי רואי. ואלה תולדות ישמעאל בן אברהם, אשר ילדה הגה המצרית, שפחת שרה לאברהם. ואלה שמות בני ישמעאל בשמותם לתולדותם. בכור ישמעאל, נוויות, וקדר, ועד באל ומבשם, ומשמע ודומא ומסע, חדד ותימא, יתור נפיש וקדמה. אלה הם בני ישמעאל, ואלה שמותם, בחצריהם ובטירותם, שנים עשר נשיאים לאומותם. ואלה שני חיי ישמעאל, מעט שנה ושלושים שנה ושבע שנים. ויגבע, וימות, ויאסף אל עמיו, וישכנו מחבילה עד שור אשר על פני מצרים בואכה אשורה, על פני כל אחיו נפל. ואלה תולדות יצחק בן אברהם. אברהם הוליד את יצחק. ויהי יצחק בן ארבעים שנה, בכחתו את רבקה בת בתואל הארמי, מפדן ערם, אחות לבן הארמי, לא לאישה. ויעתר יצחק לאדוני לנוכח אשתו, כי עקרה היא. ויעתר לו אדוני, וטהר רבקה אשתו. ויתרוצצו הבנים בקרבה, ותאמר. אם כן, למה זה אנכי? ויאמר אדוני לה, שני גויים בביתנך, ושני לאומים ממאיך יפרדו, ולאום מלאום יאמץ, ורב יעבוד שעיר. וימלאו ימיה ללדת, והנה תומים בבטנה. ויצא הראשון אדמוני, כולו כעדרת שיער, ויקראו שמו עשיו. ואחרי כן יצא אחיו, וידו אוחזת בעקב עשיו, ויקרא שמו יעקב. ויצחק, בן שישים שנה בלדת אותם. ויגדלו הנערים, ויהי עשו איש יודע ציד, איש שדה, ויעקב, איש תם, יושב אוהלים. ויאהב יצחק את עשו, כי ציד בפיו, ורבקה אוהבת את יעקב. ויעז את יעקב נזיד, ויבוא עשו מן השדה, והוא עייף. ויאמר עשו אל יעקב, הלעיתני נא מן האדום האדום הזה, כי עייף אנוכי. על כן קרא שמו אדום, ויומר יעקב, מכרח היום את בכורתך, לי. ויאמר עשו, הנה הנוחי הולך למות, ולמה זה לי בכורה? ויאמר יעקב, היא שוועה לי כיום. ויישבע לו, וימכור את בכורתו ליעקב. ויעקב נתן לעשו לחם ונזיד עדשים, ויאכל, וישת. ויקום וילך, ויבז עשיו את הבכורה.